Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Szabó András, ifjúsági szakértő és a Civil Rádió szerkesztőműsorvezetője. Szia! Szervusz, szia másra, szia! És Nem csak a rádió hallgatókat. Ugye a rádióban a kapocs magazint vezeted, és nyilván azért, mert hogy a kapocsifjúsági önsegítő szolgálat vezetője vagy. Beszéljünk egy kicsit a kapocsról, de leginkább arról a módszerről, amivel itt dolgozom, mint ifjúsági segítő. Hát, amit lehet mondani, hogy olyan világgal dolgozom, akik olyan tizenévesek, akik nem jönnek ki, ki a közvetlen környezetükkel. Tehát sem a közvetlen környezetükkel, sem a tágabb környezetükkel, uh -huh. szembe mennek velük, somó konfliktus és akadályt élnek meg, és ez a világ sokszor nagyon nehéz helyzetbe keveredik, mert valóban bajba kerül, valóban kirúgják, néha az iskolából, néha még rendőrségi ügyeik is vannak, állítószerezők, és sok-sok baj van velük. Velünk el, velük kezdtünk el dolgozni 1992-ben, és az egész programnak a középpontjában ők vannak még pedig úgyis, hogy ők nem ellensége is ajátunkat, valami nem működik náluk, de az egyik első változáshoz, hogy visszakapják a segítség során a bizalmat egyrészt abban az értelemben is, hogy ők segíthetnek, meg abban az értelemben is, hogy segítséget kaphatnak egymástól? Ez egy izgalmas közösségi munka, amit kell csinálni, és segítőszervezeteket tetszek most már ilyen módon 26. éve. Hogy kerülnek hozzátok ezek a fiatalok? Ha. Egymást ajánlják. Tehát egymást ajánlják teljesen informálisan. Tehát vezényelni, szervezni sose lehet, és sose kell ezt a világot. Tulajdonképpen egymásnak adják át ilyenkor azt a fajta lehetőséget, hogy lehet hozzánk. És az, az igazság, hogy nem is, nem is, hogy is mondjam, nagyon sok múlik például az ilyenfajta segítő munkán, hogy a következő környezetből is újra kapunk jelentkezőket. Mert rettenetesen nehéz az, hogyha valakinek folyamatosan fönn kell tartani azért az hogy is, hogy érzetét. Tehát itt olyan, a szervezet nem azért nehéz, mert egymást nem, nem tudják ajánlani, hanem csak akkor fogják ajánlani, ha azt látják, hogy érdemes. Hogyha elérnek a kapocsba, annak a segítsége révén változik az életük. És úgy változik az életük, hogy nekik is jó. És hogy a világgal is megtalálják a kapcsolatot. igen, ez a legnehezabb egyik igen. Egyébként, hogyha jól értem, akkor itt ti irányítjátok azt a közösségi folyamatot, amiben aztán a gyerekek egymásnak is tudnak segíteni, vagy leginkább egymásnak segítenek azzal, hogy közösségi programokban vesznek részt. Ez egy nagyon egyszerű a dolog. Ez, és a túli dolog, ez sok mindenki segítőkész ember. Tehát gondolom, te is az, hogy mindenki segít a barátainak. Mi nem csinálunk semmi más, mint azt a fajta belső készítést, amit úgy hívnak, hogy segítőkésztetés. Azt tetszik intézmény, intézményesítjük, megerősítjük, fölkészítjük őket arra, hogy ha segítenek akarnak a barátaiknak, akkor azt jól tegyék. És ha segítenek, akkor ezt a segítség során megkaphatják azt a támogatást, ami tulajdonképpen a szakszerűséghez segít. Nem szak, szakintézmény ez, de abban az értelem, hogy ne hibázzanak. Abban segítünk nekik, hogyha segítenek, akkor tudják, hogy hol az ő határok. Mi az, amit ők meg tudnak tenni, mi az, amit egy szakemberhez kíséréssel tudnak kezelni. De minden pillanatban az a legfontosabb, hogy senkit ne hagyjanak magára, aki közelükben van, mert a baj akkor kezdődik, mikor valaki bajba kerül, és ráadásul magára marad. Hát azért segíteni úgy, hogy tényleg segítséget nyújtsanak, az nem egyszerű, tehát ahhoz még csak bajba sem kell kerülni, hiszen rengeteg ember, ahogy te mondtad, mindannyian segítőkészek vagyunk, de mindannyian pontosan tudjuk, hogy a másiknak mit kellene jól csinálnia, meg máshogy csinálnia, és nem értjük, hogy hát Annyira egyszerű a dolog, kivéve, hogy a persze a saját dolgunkról van szó. És gondolom, hogy ugyanezekkel a problémákkal küzdködnek azok a fiatalok fokozott mértékben, akik hozzáadók kerülnek. Nem azt tanulják meg ilyenkor, tulajdonképpen, hogy megmondják okosan, hogy hagyja el mariskát, vagy éppen ö, keresse meg másikkal a kapcsolatot. Tehát ilyen, ilyen ez egyébként semmilyen segítőszomnálban nem szokták tanácsolni, inkább abban segítenek nekik, hogy végig gondolják azt a helyzetet, amiben vannak, tehát nem feltétlenül az a leg... de általában azt szoktunk mondani, hogy senkinek nem segítünk rajta. Ha nem mindenkinek neki segítünk. Abban segítünk, hogyha bizonytalan, akkor tegye meg azt a lépést, ami szükséges. Ha, ha, ha, ha nem ért valamit, akkor el tudja kérdezni. Hogyha fél valamitől, akkor abban segítünk, hogy mögé tudjon látni a bajok mögé, és látja azt tulajdonképpen, hogy mivel áll szemben szóval. Azokat a pici lépéseket segítjük meg, amit tulajdonképpen mindig fontos, hogy mondok egy példát. Ha valakit elhagynak, akkor sok esetben ugye az egy nem szakmai probléma. Ugye, ha valakit elhagynak, egyedül marad, tulajdonképpen, akkor lehet, hogy szomorúságot okoznak. Ekkor fontos, hogy valaki nem maradjon egyedül, hogy valaki segítsen, valaki elmenjen vele. Peszem azt egy McDonald'sba, vagy bármilyen fajta Burger Kingbe, vagy akármilyen helyre egyen, hogy elmenjen fodrászhoz vele. Mert ha ez a fajta elkísérés elmarad, akkor szokott igazából baj lenni. Tehát, hogy nem maradjon senki egyedül. Ez egy például elkötelezett le a fontos feladat. Azt mondod, hogy nem maradjon senki egyedül. Igen. Azt is tudni kell, hogy mikor kell viszont egy kicsit hátrébb vonulni. Tehát abban, amit mondasz, itt valójában arról szól, hogy megtanulják kezelni a saját helyzetüket, illetve megtanuljanak úgy odafigyelni a másikra a saját magukra, hogy ez egy valódi odafigyelés legyen, és ne pedig csak egy ilyen, hát egy ilyen ö, közösségi gesztus. Azok, akikkel én dolgozom, vagyok mindenki érti is azt. Mert nagyon sok embernek az élete csak arról szól, hogy miha úgy túl gyorsan és túl hamar éli meg, hogy fölösleges vagy, hogy ő uh -huh. kívánt, vagy ő olyan helyzetbe kerül. És igen, csak sokat ér, nagyon nagyonra értékelik azt, hogyha megkapják azt a uh figyelmet, -huh. hogy ők meg is tehetik, hogy azt megkapják, hogy végre fontosak lehetnek. Mások segítésében ő rájuk is szükség van, hogy az ő segítségük ilyen szempontból használ, használ másoknak. Nagyon sok embert megerősít ez a fajta érzés, hogyha segítek valakinek, és fontos vagyok, és az ráadásul eredményes is, az nagyon sok esetben a saját életünkben is változásokat okoz, pedig elég pozitív változásokat. Az, hogy ők segítenek másoknak, az növeli gondolom az önbizalmukat, hiszen amit elmondtál, azok a problémák, amikkel küzdködnek ezek a fiatalok, ezek miatt a problémák miatt ők azért rendkívül sok elutasításnak, illetve rendkívül sok előítéletnek is vannak kitéve. Együttel, egyértelműen. De az előítélet önmagában nem az a dolog, amitől meg kell ijedni. Tehát az előítélet a a társadalmunk része. Ha valaki előítéletes élményekben részesül, meg lehet attól hogy persze retteni, meg meg lehet rendülni is. De rettetesen fontos, hogy ebben az értelemben meg kell érteni az egész történetet. Sok esetben pont a bajba került tud a leginkább segíteni uh -huh. a... a, a a rakéstornak nagyon, nagyon sokfajta munkamódszere létezik, de azt mondom, hogy önmagában az, hogy konfliktusokba keveredünk ebben a világban, hogy nagyon 700 napja élet, a mindenki számára jól ismert, igazából az a nehezebb dolog, hogy megtanuljuk ezekben a bajba került állapotokban menni, ijedni megoldásokat keresni, nem azt változtatni, amit nem tudunk, hanem azt, aki, azoknak próbálkozni, amit tudunk, azt tegyük meg, amire, ami felteken képesek vagyunk. Tehát az az fontos, hogy ebben a segítő világban, legalábbis ahol mi dolgozunk, hogy megérezze valaki, hogy a változás rajta múlik, hogyha változik, akkor abban is segíteni fogják, és a változás eredményeképpen az lesz belőle, amitől ő érdekes. A Kapocs egyik fontos mottója, hogy van élet a problémán túl. Egy ember nem azért érdekesnek problémás nevajás, kábítószerfogyasztó, vagy bajba került, vagy rosszul vizsgázott itt a hanem attól érdekes, hogy színes, hogy tud verset mondani, tud helyből hátra sok okos dolgot és szép dolgot tud csinálni, és a probléma ettől fosztja őt meg, és segítene hogy visszaadni a saját színeit valakinek. Hány embernek segítettél már visszaadni a saját színeit? Hát nem tudom, számba. Eh, először, senkinek nem oldotta meg a problémáját, ezt most hagyd mondjam, egyetem embernek sem, de sok-sok ezer ember tartozik az elmúlt történetekben. Azt kell mondanom, a Kapocs csúcs idejében, ez nagyjából a 2000-es évek közepén volt, 2000-es évek elején közepén nagyjából évente 10-15 ezer segítő találkozás van mögöttük. Ami azt jelenti, hogy ez nem én csináltam, hanem a gyerekek maguk segítettek, és ezt muszáj volt bizonyos szempontból muszáj elkövetni, esetmegbeszéléseket szervezni, és közvetlenül sok-sok száz ezer, mit tudom én történet van mögötten, kisebb és nagyobb történetek, és nem kell megérni, hogy nem olyan, nem mindegyike életveszélyt hordozó segítésről szól, de nagyon sok éles életveszélyt is hordozó segítségre volt szükség a belmúlt 26 évben számolva, tehát ezregbe Ismerem elmondani a hallgatóknak, de több mint 40 éve ismerjük egymást. Így van, így van. Te emlékszel, hogy hol találkoztunk, és hogyan először? Én a Kassák klubra emlékszem annak idején, még a 70-es évek legeslegerején volt egy izgalmas klubház, inkább könyvtár, klubkönyvtár volt, azt hiszem, a szóval. Igen, szugóra. művöldési ház rendszerében ez volt a neve, hogy klubkönyvtár, de Igen. aztán egy önálló Kassák klub é lett a neve, mert ez egy ilyen barátságosabb. És, és ott Te hogy kerültél oda? Hát nem is tudom, fogalmam sincs. Fogalmam sincs, nem biztos, hogy megvan a Mártin keresztül, aki Márti vitt el, képzeld el, uh -huh. aki aztán végül se Ferinek, a bátyámnak a felesége lett. Aha. És úgy, úgy kerültem, hogy ott furcsa módon. De akkor már rég ott voltál, arra emlékszem. De és, most nem rólam az. Igen. igen, csak az egy közös pont tulajdonképpen abban értem, és azért nem tudom, hallgatom egyre, mert akkor tájt azért egy nagyon intenzív időszak volt. Több mint háromezer, mert nem sokok szerint, meg még tízezer ifjúsági klub is indult akkor tájt, és az egy ifjúsági klub volt akkor tájt. A, uh -huh. a kasságklub, ahová én szívesen mentem. A, azt tudom, hogy te egy ilyen éles pályaváltoztatás után voltál, és, és ebben az időben éppen, ha jól tudom, akkor nyomdász voltál. Így van, így van, így van. Előtte, előtte meg ugye, egy törnyőztem, és ebből akartam megélni. Tehát egy ilyen hivatásos egy és akartam lenni, de aztán ott hagytam. Uh -huh. És akkor elmentem, visszamentem az eredeti szakmámba nyomdásznak, és utána elkerültünk a kasságba, ahol veled együtt találkoztam, és igazi pályaorientációs műhely lett azért a kasság. Klub, ha bele gondolok, mert ugye nagyon megszerettük azt a klubot legalábbis a szem közösen, és azt hiszem aztán a klubosként folytattam tovább. Te azóta is a fiatalokkal foglalkozol, Igen. én már nem, de most nem is róla van tényleg szó, de hogy, hogy mi volt az, ha visszaemlékszel, mi volt akkor a sajátossága ennek a közegnek, amitől a fiatalokat megtapadtak, tehát egy kicsit a kort is elhelyezhetjük, tehát azért itt a, a 70-es évekről van szó, 1970-es évekről, Igen. tehát a múlt századból, Bocsánat, mm -hmm. ez csak ilyen furcsán hangzik az emberre, egy de hogy, hogy abban a légkörben a, a fiataloknak ez milyen, milyen, mo, milyen, ja milyen mozgástere volt, és mit jelentett ebben a kasság? Te hogy látod? A mai fogalommal egyébként hiszem ifjúsági-közösségi térnek lehetne nevezni ezt a dolgot, ami egyébként egy, borzasztóan ez, idegenítő szó. Itt tulajdonképpen lehetőség volt arra, hogy a fiatalok végül magukkal foglalkoznak, közösséget építessenek, egymással találkozhassanak, ez egy iz, izgalmas tehát, forma tehát volt. Tehát nem, nem, nem kis szervezetet kellett alapítani, vagy Tervezetet. Érdekes, hogy akkor találta csak meg, megrendülten fogadta, hogy őt is meglepte. Tulajdonképpen ez a fajta lelkesedés, ami a klubok környékén támadta a fiatalokat. De általában a klubok környékén is így a kassághibán is. Kassághibás, és hogy nyilván ebből aztán rátette a kezét azokra a folyamatokra, amire tehette a kis, de alapvetően nem a kisről szólt a dolog, hanem arról szólt, hogy sok tizenéves ember végre együtt lehetett a barátaival, azt tehette, amivel ehhez kedve volt, ehhez feltételeket kapott, eszközöket, mm -hmm. önállóan visszatérhetett ugyanoda, és az nem a családja volt, nem az iskola, egy ilyen izgalmas. X hely. Te, ha visszagondolsz, hogy mi volt az első dolog, amit nem tudom, hogy fel tudod-e idézni, amit te csináltál, amit te tettél hozzá ehhez a dologhoz. Tehát amikor nem csak vendég, vagy néző, vagy közönség voltál, hanem amikor valamit magad szerveztél. Beugrik ilyen? A magam szervezte azt később, amikor önállóan csináltam Éfeségklubot, az volt, de rengeteg ilyen szervezésbe belekeveredtem, mert arra emlékszem, hogy a módszervásárba például ott belefolytam. Kisebb, nagyobb rendezvényekbe belefolytam, arra emlékszel. Mondjunk egy-két dolgot, hogy mi zajlott a Azt kell amit... tudni, a ugye önmagában nem csak a klubról szól. Volt, hanem sok rendezvény is volt, és ott volt például a Sebő, mindenekedden találkozott a Sebő együttes mellett, egy rengeteg népzenész és művész hmm. De ez mondjuk inkább ennek az időszaknak, amikor mi ott voltunk, a vége volt. De, de volt, volt filmes projector, arra emlékszem például, hiszem, nagyon izgalmas filmesorozat volt, úgy emlékszem, Buddhasod, Dezső például címén igazi izgalmas régi filmeket lehetett látni, hát és a elemzési filmklub, az volt, filmklub igen, hát a hatos fogacimi film, emlékszem például, nagyon izgalmasan levezette a mintaadó szereplőket, hogy miért úgy néz ki valakinek. Na, akinek az életében egy élmény bejég, és onnantól Igen. kezdve az egy referencia marad. Így van, így van, és nagyon kedvelem azóta is azt a filmet, és mondjuk igazán, uh -huh. ha a filmről kell beszélni, szívesen beszélek például arról. Aha. Uh -huh. Te ott <coughs> úgy kerültél, hogy valaki hozott, szerintem a bátyád, meg, meg akkor mondtad, hogy Márta. egy Márta nevű közös ismerősünk, de hogy, hogy ott, ott lettek új kapcsolataid is nyilván. Így meg van, is. rengeteg emberrel megbarátkoztam, rengeteg iránytűvel meg között veled is, meg a Gáborral is, aki végül is ennek a Gábor a, Gábor. Igen, így a Nogradi Gáborral, aki tulajdonképpen ennek az egésznek a vezetője volt. És rengeteg csak neveket lehet mondani, ten, vagy a Sali, volt egy Tamász, itt tan, de, Sali Tamás, ti te... neveket lehet itt sorolni, nagyon sok név kötődött hozzá. Kis Kósa Márti, nekem gyorszírt el eszembe, <gül> de én sem tudtam igen. volna, ha te szólítasz engem. <gül> Azt, tehát, ugye te nem azon a környéken laktál, tehát ez egy olyan klub volt, ami eredetileg elkezdett működni egy zuglói klubként, mm. és az úgy gondolták, hogy a zuglóiak ö, köre lesz, de aztán valahogy hogy nem, mint hogy te is valóan a hatodik, vagy hát ötödik ered, de órát utaztam oda előttel. Én mondjuk zuglói voltam, de mm. tudom, hogy nagyon sok felől kerültek ide a városból, és aztán egy kicsit az a, utólag megítélve, az a összkép is alakulható, hogy egy kicsit ilyen értelmiségi szerű klub volt, azért nem voltak értelmiségek, ezek középiskolások voltunk, vagy azután egy pár igen, évvel, igen. szakmunkások nagyon sokan, érettségivel, vagy éppen egyetemre készülve, vagy egyetemet körül ódalogva. De aztán volt egy fordulat, nem tudom, emlékszel -e erre, amikor, amikor éppen Nográdi Gábornak hatására úgy gondoltuk, hogy erőteljesen, oda kellene fordulni a közvetlen környezetben levő olyan fiatalok felé, akik, akik nem gimnáziumba járnak, nem annyira az iskola uh -huh. a kedvenc helyük. Emlékszel erre? Hogyne, hogyne, hogyne. Nagyon érdekes volt ez a dolog, és tulajdonképpen ez előlegezt tulajdonképpen aztán félig az én munkámnak is, meg sok közösségfejlesztő feladatnak is. Tudnék azért akkor talált, és még minden időben a fiatalok nagyon sokan elmagányosodnak, magukra maradnak. Sok fiú lánynak, ugye középiskola vagy át, át, át iskola elvesztése után ugye, elvesznek. A kapcsolata, és sok gyerek hirtelen magára marad. Uh -huh. Ezek a klubok arra voltak alkalmasok, hogy új kapcsolatokat lehetett szervezni, és lehetett volna szervezni azoknak, akiknek nehezen ment. Ez a klub meg nagyon alkalmas volt arra, hogy új és új barátságok születtek. És azért volt érdekes a dolog, mert a Gábor nem feltétlenül nem egy ilyen párkereső pár program volt az egész történet, de sok közös ügyben, kirándulásban például részt, vagy fociban, vagy akármi másban be lehetett ezeknek a fiúknak, lányoknak kapcsolódni, és oda tartozónak kezdték érezni magukat. Én igazából nem ezt volt tartom izgalmasnak, hogy voltak ilyen programok, hanem amikor képviseltük is a klubot. Az volt a nagyon érdekes, mm -hmm. a, a módszervásárban. Tehát ez akkor egy országos, ilyen fesztiválszerű valami mm -hmm. volt, aki most ezt nem ismeri, hogy voltak találko klub találkozók. Volt, Tehát az volt az érdekes benne, hogy bárki valahova tartozik, nem érdekes, csak attól is érdekes, az is rettetesen fontos, hogy mit csinál, hanem ezt mások felé hogyan közvetítés. amikor megjelent az országos Mozservásos, elmentünk tulajdonképpen a kasságot képviselni, sokan azzal ragadtak meg szerintem közöttünk, hogy ráadásul mások előtt büszkén elmondhatta. őt akkor még ugye e, a másként közelített az ifjúsághoz a média, és ilyen módon elég sok ifjúsági típusú információ volt. Például erről is tévéműsor volt, szerepeltünk a tévébe, te is, meg én is. Andis, arra emlékszem, <gül> hogy te innen a kasság klubból dobantva kerültél a 15. keretbe egy házat vezetni. Így van, ahogy te is. A, igen, de nem rólam beszélünk, negyedszer mondom, már többet nem van, mond, szeretném igen? mondani. megfenyitelek mindjárt, nem, hát ez csak barátságos van. De hogy, hogy ott egy, egy totál más közegben, erről egy pár mondatot szól. Az igazság, hogy 1974 április elsőjén léptem ebben a az és azért jó volondos nap. volondos nap, és máig emlékszem erre a dologra, Borzasztó nagy lehetőségnek éltem meg azt, hogy kaptam egy házat, egy olyan épület most itt vezetésre kaptam egy házat, ami teljesen új volt, és az a feladat, hogy a 15. 15. elős közepén, ugye most már sajnos nincs az meg az a tér, mert a hármas tulajdonképpen ez megvan. A ház az önmagában megvan, amit annak idején elindítottunk. Az volt a feladatom, hogy ott csináljak egy klubot, tulajdonképpen uh -huh. rám bízták, hogy mit kell csinálni. Te nagyon, mit választottál ki, mikor úgy körülnéztél, körülszagoltál? Nagyon az sok apró el volt, vagy ez egyik fontos el volt, hogy azokért legyen a klub, akik, akik igénybe veszik. Tehát nem, val, nem másoknak, nem kerestem hozzá a közönséget, hanem azt gondoltam, hogy aki a, bejön a klubba, annak fontos. Az tehát el... arra gondolsz, hogy aki otthonról a szomszédból ugrik á, tehát van, a, köze van. a környezetre gondolsz esetleg. A, kö az... a környezetből, már Másrészt, akik a téren gyűltek össze, mert ugye uh -huh. akkor is, is meg most is, hogy jellemző, hogy egy csomó ilyen közül mások által nehezebben meglátogatott térben összejönnek a fiatalok. Hát ez a bandázás. Ez, a... ez fontos. Ezeket a bandákat szívesen beengedtük, beengedtem legalábbis az ajtón, és tulajdonképpen lett a klub. Illetve egyrészt nem csak lett, mert azért környéken voltak fix alakulatok, és ilyen volt például a Romszom Cigányklub, uh -huh. azt például ajándékba kaptuk annak idején. Tehát az egy... is a környéken lakó cigányklub volt. Nem volt az elfnek ellenére, mert ugye a döntő uh -huh. többsége ott élt a környéken, csak ez egy végül is egy viszonylag meghatározott közeg volt. Ilyen történelmi szereplőkkel dolgozhattunk akkor együtt, mint például a Daroxi József, aki nem túl régen meghalt. Csoli. Újban, igen, igen, igen. Nem túl régen meghalt őre, nekünk régi kollégám volt, sőt a daroci Dávid, aki ugye a kormányszobő volt, akkor még picik kisrácként kis járt oda, és akkor még nem Dávidnak hívták, hanem Józsikának. Csak <gül> <gül> akkor még egy kisfiú volt. És egy sok-sok izgalmas ember volt, találkozhattam Pélitamással, aki nem akár kicsoda, aki egy híres képzőművész és festője tulajdonképpen ennek a kultúrának. Amikor a kapocs modellnek próbáltam meg utána nézni, azt láttam, hogy a kapocs szisztéma néven ismert modellt, ugye Szabó András dolgozta ki. András, hogyan történik meg, Beled, hogy végül is valamilyen úton, az ifjúsági segítés mellett teszed le a voksodat tette, te, mint szabó András, mint ember, hogyan történt ez meg veled? Hát talán azért is, mert talán lehet, hogy az én életemben is voltak hasonló nehéz történetek, mint ami a gyerekekkel kapcsolatosan, amikor elkezdtem ezt a munkát végezni, fiatalokkal egész pontosan. Talán azért is, mert ebben az értelemben nagyon sok, sok olyan tehetséget, tartalékot és erőt látok ebben a nemzedékben, akik túl gyorsan és túl hamar kikerültek a közfigyelemből, akik túl hamar és túl gyorsan szemben mennek a családa iskolával, a környezetükkel, Úgyhogy hogy úgy gondoltam, hogy ő rájuk, feltétlenül szükség van, és ő nekik meg kell adni az esélyét, inkább vissza kell adni a lehetőséget, hogy változni tudjanak. Uh -huh. Rendkívül a szemberekkel találkoztam abban a körben, akikről túl hamar lemondtak, és nagyon sokféle arcukat tudták megmutatni, miután kapcsolatba keveredtünk, és kiderült, hogy nagyon-nagyon sok érték van bennünk, és képesség. Igen. Igen. Most nagyon proaktív módon egy félmondatban, amikor azt mondod, hogy talán tesz személyes életedben is történtek helyzetek, amikre válaszreakcióként aztán te így döntöttél igen. Vajkálás nélkül inkább a modellre lennék kíváncsi, hogy mik azok a nehéz helyzetek, amiben az ember azt mondja, hogy fú, oké, okay, akkor most vagy elveszek, vagy tovább megyek, és ha tetszik, akkor mondjuk beleállok ebbe a helyzetbe, és proaktív módon esetleg mondjuk magam is segítő leszek. Hát leginkább, amikor elfogyott körülöttünk a levegő, nagyon sok ember hirtelen úgy élünk meg, hogy nem csak bajba került, hanem hogy eltűntek melőle az emberek. Vagy túl hamar megkapta azt a... Mint, Várjál itt, egy kicsit nem... akkor, tehát hogy azt mondod, hogy van, vagy volt egy ilyen élethelyzet, vagy több élethelyzet, amelyben nehéz helyzet nem voltál, és nem voltak melletted? Igen, eltűnnek ilyenkor az emberek mellettünk, vagy olyanok maradnak mellettünk sokszor, akik akikből nincs mindig köszönet, mert csak kapjuk-kapjuk az ívet, vagy a véleményt, vagy minősítés. De tulajdonképpen még sincsenek mellettünk, bár ott állnak mellettünk, mert hogy tulajdonképpen nem segíteni akarnak, hanem nem is tud, mit akarnak. Ez támogatá a támogatás hiánya, vagy az elfogadás hiánya? Elsősorban a megértés elfogadás hiánya. Az a fajta megértés és elfogadás hiánya, aminélkül ami nem lehet megindulni, nem lehet változni ez a baj, hogy tudni, hogy sok ember egyébként is ő, amikor valamilyen nehéz helyzetbe keveredik, akkor saját maga is keresi magába a hibát, hogy mit uh -huh. csinált rosszul, mi az, ami nem működik jól, és tulajdonképpen ebben az értelemben nagyon sokszor, amikor kapunk idegenül másoktól is kritikát vagy éleményt, akkor, akkor nem biztos, hogy sokat segít azzal, hogyha azt hallik, amit magunk is tudunk magunkról. Hmm. Várjál, egy picit hadd menjek erre, e -ezzel, ebben mélyebbre, Tehát azt mondod, hogy, hogy, hogy amikor a kritikát kapjuk, akkor talán azzal még tolhatunk is egyet a másikon? Így van, így van, így van. Mert nem mindig kritikaként éljük, meg sokszor minősítésként is. Ha. Tehát sokszor igazából az én szerintem, én úgy gondolom, ezek kimaradnak ezekben a mondatokban, hanem kapjuk a minősítést, hogy milyen kelekótyák, sügéktal, és mindenfajta minősítést kapunk, hogy voltunk azokban a helyzetekben, amit már nem lehet helyrehozni, mert elrontottuk. Sokszor elrontunk dolgokat, sajnos az életünk az hogy nem csinálok mindent jól. De jó lenne, hogyha ezt ilyen szempontból emelt szöveg tudnánk viselni, és lehet, hogy nem elkövetni persze az újat, de a változáshoz először is el kell tudni bennünket fogadni, mert nekünk is el kell fogadni azt, amit tettünk. Nem lehet egyébként, hogy akkor van ennek egy következménye is annak, amit most mondasz, tehát hogy a krízisben lévő emberhez hmm. hogyan viszonyulok én, aki mondjuk én nem vagyok ott, lehet, hogy a, a krízis első lépéseként nem az elemzés és a tanulság levonása kell, hogy következzen, hanem mi? Egy kis biztonsági kis védelem, egy kis túlélés, egy kis-kis erőgyűjtés a változáshoz. Sokszor a változáshoz nem sok minden kell, lehet, hogy más kell tudni csinálni, de amikor az ember vízis helyzetben van, akkor nem tud más csinálni. Akkor megbénül sok esetben elég rosszul éli meg magát, az egész helyzetet, és tulajdonképpen nem okos tanácsokra van szükség, csak igazán megértésre, talán egy ölelésre, talán... Talán talán jó szóra, talán arra, hogy van még újrakezdésű lehetőség. Tehát, és az a baj, hogy tulajdonképpen sok ember ezt nagyon jól ismeri a maga életében, de amikor másokkal kapcsolatosan lát hasonló a helyzetet, akkor sajnos ezeket időnként elszoktuk fel egyre. És mi a te tapasztalatod? Egyrészt a személyes életedből, tap, élettapasztalatodból, másrészt ugye, hogy most már dolgozol mondjuk egy krízisben lévő fiatalokkal. Igen. Lehet tanítani, vagy lehet felmutatni azt a helyzetet, hogy segítőként sem mindegy, hogy hogyan viselkedsz? Igen, ezt lehet tanítani. Ezt is meg kell tanulni, hogy a csomó ember olyan ilyen nehéz helyzetben védekező helyzetben van, és ezt nagyon sokszor elszoktuk szoktuk felejteni. A védekező helyzetben nincsen változás, a védekező helyzetben csak túlélés van. Az a lehetőség van, hogy megússzuk egy kicsit a dolgot, és a védekező helyzetből ki kell jönni. Ki kell olvadni a jégnek körülöttünk ahhoz, hogy meg tudjuk módítani a testünket, a lelkünket. Nagyon sok esetben erre, erre, erre lehet készülni, és lehet felkészíteni egymást, hogy tulajdonképpen nem kell kapkodnia, valaki bajban van az az igazság, hogy uh -huh. segíteni akarok valakinek, a azt tudom, hogyha közelemben van, akkor már nem lehet rosszabb. Akkor már az a helyzet, az már nem, nem romolhat többet, és nem kell sietni a változás, csak ez elkezdődhet, fel kell oldani a jeget. És sokszor egymás kapcsolataiban a jégfeloldása lényegesen fontosabb, mint maga a változás, hisz az emberek tudnak változni egyébként, ha tisztában látnak, és hogyha tisztában keverednek a saját képességeikkel. Nem gondolkodhatok még azon, hogy tehát a Kapocsnak egészen nagy múltja van már, tehát hogy lehetne fejleszteni ezt a fajta modellet most hogy mondom, tehát a segítés tanulása. Hát én azt teszem, amit tehetek, tehát ha adódik lehetőség tanítom, tehát képzel, adó, adódik lehetőség segített, vannak kitűnő kollégáim, és rengeteg jó mintám. Hát sok ezer gyerek, fiatal ember találkozott a kapocsa és a kapocs önkénteseivel, tehát valahol ez a dolog megjelent már emberek között, meg nem is olyan nagy újdonságont amit kitalálok, tehát kitaláltunk, amit megvalósítottunk. Ez nem ismeretlen, ez nem minden egyszer, hát mi használjuk, mi csak fölismertük ezt a fajta logikát, az összefüggésrendszer, de ez ott van az emberekben. Tehát uh, egyért idegszem, amit lehet tanítani, amiről lehet, arról beszélek, és amelyet meg is mutatom, én hogyan gondolom, de... De hát nem biztos, hogy az én módszerem az egyedül ebben a világban. Lehet másként is segíteni egymásnak. Én azt gondolom, hogy a milyen egy működő modell, eredmények is vannak benne. Vannak veszteségeink is. Nem, győző... nem arra vagyok igazából nagyon büszke, hogy, hogy mennyi győzenünk, amire nagyon nagy, az az ő érdemlük. Inkább a legnagyobb problémám az, hogy sok esetben nem biztos, hogy mindig mindenkinek tudunk ilyenkor is Sok ember ilyen szempontból is időnként sajnos nem bírja ki a saját maga megpróbáltatásait, de jó lenne, mindenkinek lehetne segíteni. Kumbócból már az is sok lenne, eh, ahány éve mi együtt rádiózunk, de ráadásul, mi ennél sokkal, sokkal régebb óta ismerjük egymást, valamikor a 70-es évek végén találkoztunk hozzá egy klubvezető képző, nem tudom, mi volt az tanfolyam, vagy valami ilyesmi, ami azt a mai napig egyébként megvan, hogy nem tudom, milyen típusú klubvezetői, tanfolyam, klubvezetői tanfolyamról szóló végzettséget igazol a dolog, és te ott akkor éppen, mint tanító tanár voltál. Hát egy csoportot vezettem, mint ahogy sok ilyen csoport volt, akkor azt hiszem három vagy négy vagy talán öt csoport is volt, és te azt hiszem az én csoportomban volt. Igen, a te csoportodban voltam, és az jutott most eszembe, hogy akkoriban, ha, ha sok más egyébként a hát eredmény mellett talán az egyik legfontosabb eredménye volt, hogy csupa-csupa gyakorló klubvezető ültött, ilyen ifjúsági klubvezető ültott, és az egymástól kapott, egymástól ellesett módszerek, technikák, ismeretek, szóval mindenféle borzasztó sokat jelentett, és rengeteget adott akkoriban nekünk, É, és az, ez, ez valahogy manapság, te maradtál ugye az ifjúsági vonalon, és ez manapság, nem tudom, hogy te ezt mennyire, mennyire látod ennek, egyáltalán van valami nyoma még? Hát az igazság, hogy ez egy egészen más időszak volt, akkor már a Ferivel is beszéltem az első napon, arról, hogy vagy másik napon, hogy az ifjúsági klubok világa az egy nagyon aktív eleven világ volt, a mai világban élő emberek nem nagyon tudják, hogy milyen izgalmas, vagy legalábbis kevesek emlékeznek rá, hogy sok ezer ifjúsági klub indult akkor Magyarországon, és ez egy viszonylag színvonalas képzési Budapesten szervezni, nagyszerű nevek. Azért mondom, mi, még a gyakorlati részét emelnék Ágatilával, Csepeli Györgyel, hogy két ismert nevet mondhassak, de ezek sok más kiváló szakember tartotta, csak a, a nagy lélegületi előadásokat, és a csoportok pedig igazából feltészülte hozzáértő emberek segítségével történt, tehát tényleg eredményes és izgalmas volt, és utólag az idő is igazolt bennünket, mert már aki abban a csoportban, abban a kérdésben részt nagyon sokan benne maradtak a szakmába, és nagyon izgalmas programokat indítottak a maguk területén. És hogy egyetértek veled, az ma már nem ma már Ma már maga az ifjúsági klubok története inkább csak ilyen történelmi uh -huh. mozzanat az ifjúsági ügyesnek. Ma már legfőbb ifjúsági közösségekről, ifjúsági közösségi terekről beszélnek itt-ott ez és azok is meglehetősen, hogy is mondjam, nehézkesen formálódnak, illetve hát tulajdonképpen fene tudja, mert az a fajta nagy a támogatási hangulat, ami végül is akkor a döntéshozókat fölülvette ami egyébként még a 90-es évek magasságában is majdnem 2000-ig el is tartott, az valahogy megkapott az utolsó pár évben most már, alig lehet érzékelni ifjösen ügyet támogató bármit is. Uh -huh. e, hát ugye nem, azért e, tegyük hozzá, hogy bármennyire is e, ilyen nosztalgikus hangulatban kerülünk, amikor erről beszélgetünk, mm. e, rengeteg, rengeteg pozitív élmény és egyéb. de azért tegyük hozzá, hogy azért nem volt ez ennyire egyszerű, tehát nem, nem minden happy volt, tehát kőkemény, meló volt, volt azért azokban az ifjúsági klubokban időnként megjelent szubkultúrához tartozó társaságokat valamilyen formában oda beszocializálni, és valahogy mondhatnám úgy is a kis hercegből véve, hogy megszerítíteni. Hát olyannyira, hogy akkor tárttak, e, botladoztak, vagy alakultak, ki tulajdonképpen azok a szakmák is, amik később aztán, aztán önálló saját arculatot találtak, itt például a szociálpedagógia, akkor még ugye fényévetelen volt, meg mentál csak alig beszéltünk, és az ifjúság próbokban megérkezett minden olyan dolog, ami egyébként a felmétő város gyerek közelében volt. Nyilván a szép dolgok, és izgalmas dolgok, akkor indultak az amatőr színházak, amatőr mozgalmak is akkor volt különböző hihetlen izgalmas művészeti próbálkozás, és ott jelent meg a társadalmi probléma jelentős. És uh -huh. ott megjelentek azok az előítéletek is, ami tulajdonképpen aztán, hogy végigsöper az egész világunkon, és ma is eléggé markásan tartja magát, elég sok problémát okoz, és elég sok konfliktust generálva. Úgyhogy, úgyhogy hogy mi az a őskorszaknak, őskorszaknak is lehetne nevezni a közösségek történeti, talán az volt a nagyon érdekes benne szerintem, hogy az végre személyesebbé lehetett tenni azt, amit az ember a világról gondolt. Ezek a klubok azok csak barátságosak, vagy személyesek voltak, és nem csak arról szóltak, hogy egyébként kicsit választ, tehát Mariska Bélát és így tovább, hanem voltak közös. Ez sem elhanyagolható része volt azért? Hogy ne, hogy ne azért is kezdtem ezzel, meg szerintem ezt néha el szoktuk felejteni, hogy a felnőtti váló fiataloknak az egyik legfontosabb kérdése a másik ember, a körötte lévő másik, akivel, akit választanak, vagy akivel küzd, akivel eset, akinek tartozik, vagy akivel kapcsolatot keres, szóval, ez annyira fontos története a világnak, de másik olyan ügyek voltak, amik megjelentek, megjelentek különböző helytállások a programok, kezdeményezések, ami tulajdonképpen nagyon jót tesz a világnak, ha az ifjúsági kezdeményezéseket kicsit megengedik, megerősödni, uh -huh. talpra állni, minden konfliktusa is küzden mellett. Ha jól emlékszem, de akkoriban ugye a Kozák téren voltál. Igen, ja, a Kozák téren ifjúsági házat vezetettem, ugye nagyon tradicionális Cigány világok elős közepén volt, és hát nagyon sok uh, izgalmas történet kötődik hozzám, és a kiváló kollégáim is voltak, Daróczi és például hogy más nem mondjak, uh -huh. én együtt is dolgozhattam, igen, akkor ott voltam, igen, igen. Később, de nem tudom, hogy pontosan hol, merre, de aztán ugye a Kapuc ifjúsági ifj, önsegítő, vagy pontosan. Az szolgálat nevű alapítványnak lettem én a vezetője, de ez jóval később, a 90-es évek legelején történt, tehát addig, az, addig is ugye sosem szakadtam én az ifjúsági ügye ebből, el, mindenféle pontokon működtem én közvetlen csoportokkal is, meg különböző beosztásokkal, de 92. ugyanolyan piros betűs munkahelyen volt, mint a, a Kozák tér. Uh -huh. A Pertőfi Csarunkban indult egy nagyon izgalmas kezdeményez, és azért volt ez nagyon érdekes, mert a pecsá, Pecsában dolgozók azt mondták, hogy nem akarnak közöttmöset maradni a felhőtti fiatalok életével kapcsolatosan is. Rendben, hogy sok ezer ember jár koncertekre, de az sem baj, hogyha a két koncert között is fontos figyelni a fiatalokra, és én indítettek egy, egy kezdenihez, és ez volt a kapocs. És arra hívtak, arra hívtak többek között engem is, hogy ilyen megkívásos pályázaton, azóta szerencsém vagy átkom tudja, hogy megnyertem azt a megkívásos pályázatot, és azóta, 92 óta működik a kapocs. É, de hát ugye Petőfi csarnok már nincs, most hol? Nincs. Hát a Petőfi csarnok sincs, meg tulajdonképpen az a terület sem az volt az első újtási kapocskirályság, de a második az pedig nyolcadik keletbe volt. Nagyjából 2004-2005 magasságában a, a csarnok új vezetésének már nem annyira ízlett kapocs, és egy nagyon hosszú, mély, intenzív beszélgetésben két perc alatt kirúgtak bennünket, és tulajdonképpen az volt a szerencsénk, hogy a nyolcali keretben nagyon izgalmas ugye, lehetőség hogy nyíltak, akkor indult a Magdorna, ott van egy minden más, és barátsággal fogadtak a 8. keretben és egy, egy szüterénben lévő Pinteklubot felújíthattunk a magunk szakálára, és bérelhettük a kerülettől, amíg bérelhettük, az körülbelül két évvel ezelőtt uh -huh, uh -huh. Mit sikerült ott elérni a nyolc kerbe. Hát ilyen vállalkozásomon nem eredményeket. Hát megmondom őszintén mi nem azzal a világgal dolgozik, mi a legneheze világ a vélingból dolgozni, tehát azokkal a fiúk, a lányokkal, akik a felnőtt során közvetlen környezetikai szembe kerülnek. Tehát nem egyszerűen rosszul alkalmazkodnak, hanem azok között is a, a nyersebb magatartású fiúk, a lányok ahol voltak a leginkább amit mi félközönségünk. Nem kerestük mi az ő társaságokat, csak abban maradt a kapocs, úgy működött a, kapocs, a is hogy azok a számára működött, akik, ne, akik keresték a kapcsolatot. Uh -huh. Uh -huh. És valószínűleg ez a világ jelent meg a közelébe, a 8. keretben is, meglehetősen durva a közegnek indult az érkezésünkkor, és hát megfelelíthettünk egy-két-három generációt, amelyre ezt időzőjelmet eljött a megfelelítést, mert tulajdonképpen egyáltalán nem szomorú emberek ők a maguk módán, csak keveset tudunk róluk is. Az első látszatra itt nagyon durva a gyerekeknek látszanak, de, de nagyon izgalmas, nagyon gazdag, érvennyleg és és gondolkodás is gazdán világgal találkozhatunk tíz éven keresztül nyelvedik ember. Nem érdekes tudom. Ugye, mivel a legelején már elárultam, hogy a 70-es évek végén találkoztunk először, és már akkor Itt. is ifjúsági munkát végeztél, azért muszáj föltennem azt a kérdést, hogy bármennyire is lelkileg még igen, de fizikailag azért már nem az ifjú korosztályhoz tartozott, Tehát, hogy úgy, úgy mit gondolsz, meddig tudod te még ezt csinálni, mert még borzasztó lelkesen csinálod, tehát azt hiszem, még van benned. Hát igen, csak most már azért meg kellett gondolnom a közvet találkozást. És nem azért, mert hogy én, én mindig azt gondolom, hogy ha le tudok állni egy gyerekkel négy vagy bármilyen fiatal négy láb, és ugatunk, ha úgy tetszik, Tehát ő, nem nagyon zavar engem például a, a tegező és a bolondozós, meg mindenfajta hülyeség. De tulajdonképpen most már úgy érzékelem, hogy a fiataloknak kellene kellene, uh -huh. Hát ne Mert nehezeben áll a, szájukra, igen, a igen. Tertőre, meg egyedekre. És hát tulajdonképpen el kell vállalnom azt, hogy hány éves vagyok. Tehát nagy butaság lenne azt gondolni, hogy arra ah, emlékszem, még a Pecsa igazgatója arra kérte engem, hogy mikor a, elindult ez a program is, hogy hát majd úgy segítsek a fiataloknak, hogy álljak be a koncertbe az első sorba, és akkor kísérem haza a félős lányokat. Hát szerencsére akkor sem ezt csináltam. Én kísértem haza őket. Rendkívül sok vállalkozó, idén volt, volt, aki ugyanúgy haza is lányokat, ugyanakkor segíthette is őket, és ebből sok szép dolog is ez nem feltétlenül nekem kell. Most csinálom már a jelentős részét én, Nyomt, az ügyes munkatársaim vannak, és hát tulajdonképpen. Adatokat kell. Most a harmadik keretben vagyunk egyébként, a jövőbarát, a egykori jövőbarát alapítvány fogadott be bennünket, és ott működik a uh -huh. kapcs maradván. Pénteken, amikor a hét embere interjú végére szoktunk érni, akkor te szembesülsz azzal a helyzettel, hogy a hét embere... Vajon összegzésként mit tud mondani arról, ahogyan faggattuk őt napon keresztül? És most akkor két dolgot kérdeznék tőled egyszerre, talán összeér. Az egyik az, hogy találkoztál -e olyan kérdéssel, olyan helyzettel, olyan megközelítéssel az elmúlt jó pár napban, ami, ami, ami új volt neked abban a szempontból, hogy saját magadra ér rá, és egyáltalán összegzésként ez a fura utazás, ez hogyan sikerült neked? Hát nagyon fura egyébként a másik oldalon lenni előtt, hogy az egész történet, és mivel ugye nem tudtam, hogy miket fogtok kérdezni, azért sok minden átszaladt a fejemen, hogy vajon, ha ezt kérdeznétek, miket mondanék, meg ha azt kérnétek hogy miket, miket mondanék. És hát kiderült, hogy azért egy csomó dolgot nyilván ez a 10 perc, a napi 10 perc nem enged meg, hogy elmondja az ember. Úgyhogy úgyhogy igazából a legnagyobb haszna az volt, hogy én most át tudtam gondolni, és néhány nap, egy-egy nap, bizony sikerült egy-két. Egy-két szempontot hozzátenni ahhoz a tartóz, amit én képviselek, vagy amit én megéltem az elmúlt sok-sok évben, amit szívesen mesélet. Úgyhogy én várom az éles kérdéseket, és akkor jól válaszol. <gül> mennyiben személyesen most már így a több nap végén a kapocs, és most ne a kapocsról beszéljét szíves nekem, a kapocs mennyiben a te életed főműve? Talán igen az. Talán igaz. Azt szoktam mondani, hogy nekem két piros betűs munkahelyem volt eddig. Az egyik a Kozák, még a 70-es években, amiben, amiben nagyon izgalmas és jó feladatokat láttam, a kapocs is ilyen. Amikben az ember azt csinálja, amit szeretne, és úgy érzi, hogy tud hasznos lenni segíteni. és segíteni. Ez nagyon öröktetnek, megmondom őszintén, nagyon nagyobb, nagyobb biztonsági érzetem volt a világban, és egy kicsit túl. Kevésbé éreztem úgy bizonytalanat magamnak, mint bárki más a környezetemben, mert hitelesített a munkám. Azt uh -huh. hitelesített, hogy, hogy visszajeleztek a srácok, amit csináltam, hogy az rendben van, hogy számítanak rám, és hát én meg büszke vagyok rájuk, hogyha változtak. Van egy harmadik piros betűs munkahelyedés ez a civil rádió. A civil rádió az egy más. A civiládió az meg egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen tartó nem tudok szobat mondani, amely tulajdonképpen abban segít szerintem, hogy az, amit csinálunk, az tudjuk, az az igazság, hogy a civil sokszor igazából, hogy miért tartunk keveset nyilvánosságot kapni, nagyon sok olyan érdemi megnyilvánulás, hogy pont a civil rádióban hangzik fel, ami egyébként máshogy talán nem is hangozhatna el. Egyen, a hitelesebb beszélgetéseket nekik igazából a fórum a szerintem a jövő civil Akkor így... Kúsztott be a civil rádióba a kapocs, és nem is feltétlenül a kapocsulag fogadnának most téged ilyen értelemben, hanem hogy hogyan van egy ügyből, egy küldetésből, hogyan van egy rádióműsor? Hát úgy, hogy tulajdonképpen, amit az ember csinál, szeretné minél több módon megosztani, és engem a civil rádió kommunikációja, amit most is még csak azért a tanulóban érzem magam, de nagyon sokat segít abban, hogy jól fogalmazza meg, amit gondolok, és elmondhassam mindenkinek azt, amit tulajdonképpen fontosnak látok. És ebben nagyon-nagyon sok olyan kínál a Civi Rádió, és igen sok fontos üzenetet lehetett már eddig is olvasni, vagy hallgatni Civi meg mert én is el tudtam mondani egy pár dolgot ezek közé. Igen. Van egy ilyen tanulás gondolom én ebben a folyamatban, amikor az ember elkezdi ezt, és akkor hirtelen egy kicsit a másik oldalon van, mint kigondolni, ránézni, felülről rá tekinteni arra, amit valójában csinál. Ez mennyiben segítette meg a kapocsmunkádat? Vagy változtatta a kapos, meg? A kapos munkát önmagában nem, de lán, talán egy jó pár esetében, aki a civil rádióban eljöhetett rádiózni, uh -huh. ő nekik a kommunikációt sokat erősítette. Mindig azt gondolom, hogy ha valakinek baja van, vagy nehéz az élet, vagy valamilyen gondja van, nagyon jó lenne fogalmazni. Ha jól tudnám megfogalmazni a civil rádió, egyáltalán a rádiózás, abban sokat segít hogy az ember pontosabban fogalmazni, vagy világosabban beszélni, és ne legyen parttalan és hosszú. Tehát ebben bizony segített. Az, hogy mondjuk egy munkát végeztem, és végzem most is tulajdonképpen, abban meg sajnos a rád, hogy nem is, hogy elég jó. Sok olyan történet van, ami nem is szereti a nyilvánosságot. Nem is kell hogy arról beszélgessünk, mert sok ember hamar megkapná a bélyeget. Igazából nem is attól érdekes valaki bajja van, hanem attól érdekes, hogyha ha visszakapja a színét a segítés, arról szól, hogy az ember visszakapassa a saját színeit, hogy egy érdekes ember. Talán arról is a színeit, hogy az érdekességét meg lehessen benne, hogy a világ megmutatni, hol a ez, ez biztos, hogy jó. De közvetlenül az érdemi segítésben sajnos nem. András, nagyon köszönöm. Jövő héten találkozunk egy egészen más helyzetben, de úgy itt vagy velünk végig. És minden jót, Nem is tudom, mit mondja neked most, ez ilyen zavarba helyzet. Jó, köszönöm szépen is, hogy ideztem ott lenni, és amikor majd én kérdezek, akkor én ideztem sokkal kérdezni. Akár két tényleg is. Jó. Köszönöm, köszönöm. Akasztuk a egy egymás között. Köszönöm viszont hallásra. Köszöntöm a hallgatókat, Szabó András, ifjúsági szakértő, a 7 embere, volt a 117 perc vendége.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 I have but one heart to share with you I have but one dream that I can cling to You are the one dream I pray comes true My darling until I saw you I never felt this way And nobody else before you Ever has heard me say You are my one love. My life I live have but one heart To give to you Vicino mare Facima more Acora, acora Pacespa sa